Unagitore, etzen e, demoraldiko elburua, baina bueno, polita izan ziteken gaur utxinez kopa altxatzea eta ezin izan duzu azkenan. Ba, ez pena bat, e, ba, partidogu guztia do, bintzakeien ajungea gu aurretikan, justu bukaeran lortu duten empatatzea eta ba, pena bat, azken nirea ba, penaltia batzutan gauza dauzkatea ba, ez, ezin izan ditugu sartu eta behaik sartu dituzte, eta ba, pena bat. Uhum. Partian, e, ban, no haritu izan da ez, orain arte, ba, oporetan egon zarete, e, aste bakarra entrenatzen eta bat ere zere defentsa neko houlikusia ez? Bai, hombre, en oporraketa ero berriro ba, pretemporada txiki bat bezala dukagu, eta ordunda e, ba, karga desente daidea egiten, ba, pesa asko, karrera e, desente, baina ostagunen ere beste partio bat dukera nun, eta ba baitaren horitu dugu ba agustinen ezegola azkenan jokalaria gutxegoa da ta dena dena da. barakalde beti talde gogorra izaten da eta gaur ere e, ba arteko maila ezberdintasun hori parekatu egin da ba, e, urte asko da ematzate antzeko jolasten ez ba beikoso argi dauzkate zein berduten ba irabasteko ondo egiten dute eta ba, beti kosta egiten da gargori kosta zeugu, ze ba, bueno, bi joaten gine, baina irugarrenara sartu berarean beti bere isatzen ziguten da berriro batera eta horrela izan da partida eta ba galdu dago azkena. Argia dago elburua liga dela, eh ilabete daukazu oraindik e, ba, ligaren vuelta hori prestatzeko, batu duzu hori zarete la txiki bat egiten, e, ba, nola ikusten duzu e, datorren ilabete hau? Ba, agora izango da, ba batez hori, ez? Ba karga asko ukiko egulako, ba eh un calendario ez, ba, oain Europea, da Ba, orain Europa joletzen ari da Dinamarkan eta gelditu da liga. Ordon ba bueno, Berrirore ba bertono hartu da, ritmo, competición, ritmo hartu. Eh beste bi partido euskaru sentsazioak hartzen joateko eta lo han hedira. itzulian itzulean eh ba sofritu duzu, ez aurreikuspen egiten du bigarren itzulerako. Hombre, gogora izango da eso liargi dago, ikusi gou lehenengo vuelta ere, ba bueno, bagenekin bezala ba Taldea horregun ba, modela ez, ba, behian, beko postuetara begira eta aria horreat ateratzen dugun. Baina, bueno, baitare ikusi berda, ba, guk ez genukala esperientzak, gehienagoin zat, liga hontan ez genukalan esperientzak. Eta orain ja, ba, buelta oso bat doko ganean, ikasten joan gara eta bigarren buelta hontan nik uste dut gauza Ze Zer uste duzu taldeari edo zer ikasi duzu helenengo itzuli horretan zer? Hombre, batez ez esperientzia ta e, bueno, ezagitu e, beste jokolarien kasuan pentsatzen daite ere antzeko izango zela, baina ba di, ikusten duzu bariz dela jolasten eh ikusten ziren jendearen kontra, ez, Orduan ba ezagitu besoa pixka baten kojitu ez dela egiten da, ez, Eta ba kosta egiten da konfiantza hori hartzea da bildurrak entzea. Era nik uste dut bukaeran ja, buka ja ikusi zena aitasunaren kontra bai partido egin genu, baina azkenaren ezinten zein izan zuen izan eta hori, nik uste hori batez ez ere ba, ikasi dugula partidoan nola egon eta azkeneko minutu nola jolaztu Uste duzu taliak elburu bateko dela eta maia mantenduko dela? Ba, nik uste ba, ez beste lehazkinen beneongo eguneo entrenatzen Nik uste baietz, goguak gaude, ba, e, go ba inberditugu e, ba, lehenengo gueltan eskapatu ziren puntutxo oiek ez, ba, baten gati, bigati, porto zagunto ba, puntoa bat, azkenian ba, oiei guelta eman lortu partidoa ekateatzen eta gero Hortika horrela etortzen den guztia, ba, un gitarri izango da, eta horren bila. Hala, emili, esker duetor.